Gaur, iruneko kale berrira, etorre gara, eunda maika agarren parez pare parezpare daukauna da San Franciskoko eskola Eta hemen txegaude goienerreko operatibaten egoitzan, bulego berrian Eta gustora, hemen ari dira landalan eta guk momentu batean arrapatuko dugu langile bat gure gintzuala seiteko Xabi, lozano egunoan? Gai xa egunoan Eta hemen epegila, Xabi, gaur ekarri dizut e, nire argindarnaren faktura E, eguk, eh gokien momentuz Iberdrolarekin dugu eta hemen bueno pues, badira gauza batzuk ulertzen ditu dana beste batzuk eh, ez horren beste laguntuko dira zu emanen dizu ikastaro bat mese ez ulertzeko eta igual proposamen batzuk keiteko nen aurrean edo Noski beira emanen dizu egu e, eta gainera nik gombitea, eh oraintxe bertan entzuleei E, orain pixa kokatuko gara baina bitartean astirik e, bali daukerarik da okerarik joan daitezela haien fakturaren bila hor e, kajoiren kajoiaren azpiko aldean gordeta duten hori edo joan daitezela ordenagailura haien faktura ireki eta bueno aztertuko ditugu ulertu ezakit e, zeren eta bueno faktura batean ba kontzeptu asko e, ageri dira eta detaldi asko daude gehienak ulertzen duguna zer da pues hemen goikaldean hartzen diguna ez e, hau da ordaindu behar duguna eta hori, bai, lenguai unibertsala da, zure kasuan, irrogi eta zazpita piko, ba, badakigu, ez, hori ordaindu behar dugula, eta ordainduz gero ongi, ordaindu ordaintzen ez bali madugu gaizki, bueno, guazen pixka bat sakonago eh, azertzera, baina ikuspegi oso praktikotik, eh? nahi dugu, hori, eh, bakoitzak bere hartzea, eta nahi bali madute, ba, bueno, guazen urratxez, urrats lau detalia ikustera norberaren fakturan ba, nola hobetu eta nola, nola doitu ez bakoitzaren faktura uh -huh ka Beraz zenbaki nagusi hori alde batetik inimporte faktura hori izan duzu bezan den eh, azki ongulatzen duguna, baina a jakitera zergatik obratzen eh, diguten zenbaki hori zifra hori ezburu hori. Mm -hmm. oso erra e, faktura sano batean sano zer den ere gorero denbora ememaema badigu ere itzulikoa gara honetara, baina bost kontzeptu dira ordaintzen ditugunak beti bost bos bakarrik, e, alde batetik potentzia dugu bestetik e, energia. Hirugarrena da zerga elektrikoa, laugarrena kontagailuaren alokailura eta bosgarrena, beza. Eta begiria zer ze errez, eta bos konzeptuietatik, eh, iru ja gainetik kenduko ditugu. Elektrizia zerga, bueno, ez dago gure eskutan, E, alokairua ere regularturiko prezioa da, kontagailoaren alokairua, e, alokairua ba, administrazioak finkatzen duen e, prezio batean ordaintzen dugu, eta beza noski baita ere. Beraz, e, e, bos problematetik, iru ja gainetik kendu ditugu, behitu ze, erraza, reiez, orduan. Gelitzen zaizkigun bi, bi beste kontzeptu goie dira potentzia eta eta energia bai, Eta bueno, zati kopuru potoloenak, ze alokaera, ekiponen alokaera, hemen ikustenai gara, larabita dela, eta gero ba, elektrizitatearen zer hori bi eta piko Euripzak, mm -hmm. edo jabeza, bus, kontua mm -hmm. eginda ateratzen dut. Bai, bai. mm -hmm. e, Naibauzu, reies, joko bat proposatuko izut, eta berbaila demoran emango zion e, entzuleari ere bere faktura eskuratzeko, Dale. eta e, bueno, hasteko, gombiatuko nizuke mm, gauza batzuk, eh? detaile batzuk zure fakturan zuk zeuk ere txintxo-txintxo e, zure ekarri baituzu, eta e, zuk hemen, eta bakoitzak ere bere bila e, biladezan. Zuk zure fakturan bilatzeko E, lau lau konzeptu leena kontrataturiko eh potentziaia topatzen duzun eh nonbaiten eta azpimarratu. Hemente eh 3 eta 45. Oso ongi. Eh Fakturazio aldia ere bilatu behar dugu ia fakturazio aldia da zenbat egunekoa den e, faktura, eh naistik e, nora. Aldia. Ba, hemen txe, e, irailaren ogeitik, urriaren ogeita, bira, bira o, oso, dugu. Eta kontsumitatuako, kontsumitatuako energia ere nahi dugu jakin Zein den, non kobratzen ari diguten, e, gehienetan fakturaren atzeko aldean aurkituko dugun e, Eskerratzi batu didazula, ze horretan ja ez nabil horren fin e, bueno, Ben ikusten adi, naiz, peaje, akceso, potenzia orduan konsumitutakoa e, ba, uh -huh. eh auxe Bai, hemen dusuak parteak, energia kontsumida, zure kasuan Hemengo hau, eta hemengo beste hau. Enten? Eta azkeneko tarifa mota ere, interesatzen zaigu jakitea ze tarifa mota dugun, da, da, da, ze kontratu mota dugun gure, gure ornikuntzan, e, eta e, detaien artean ere agertzen da. Zure kasuan txiki txiki behira, men daukazu, zurea mm -hmm. 2.0 DH-a da. Bale, e, laudatu hauekin ere, e, bueno, orainela uliko ditugu, egiteko, lehen aipaturiko bi kontzeptu potentzia eta energia. Azkenean, bi, bi erramenta hauek, bi kontzeptu hauek dira, nolabait konsumitza jaren esku gelditzen direnak, edo gu e, e, aietan eragin aldugu, ezta, e, gure, gure faktura egokitzeko. Eta e, azterketa hau egiten ari dugu, e, aurrez penari begira. Azkenean, e, bueno, interesatzen zaigu jakitea, E, zer kontzeptu dauden faktura batean eta nola, nola ulertu baina, baina berez e, interesa ere e, lotuta dago pose, aizu, egokitu nahi dugulako, ez? nahi dugu faktura e, izan dadin e, merkeago e, faktura da merketzeko eta elektrizia de fakturan aurrezteko e, ditugun erramientak oie dira prezioak ere jakina, baina askotan askoz ere e, importanteagoa da E, aurreztari begira kontratua egaukenturik e, e, izatea prezioa bera baino. E, prezioen aldaera merkatuan, ba, merkaturatzailez berdinen artean, badaude, baina e, txiki xamarrak dira. E, ezago aldean dirik, merkaturatzaileen artean. Orduan, e, nahi balimauzu, lehenbiziko e, atala begiratzeko, guazen potentzia ikusten, Orduan, zuke hemen, txintxo-txintxo azpimarratu duzu, mm -hmm. kontrataturiko potentzia, zure kasuan, irukoma, berrogitabos kilobatio dela. Eta hori, agokia angu lau eta nik uste go, gogoratzen dudala lehen gehiago benuela uh -huh. baino aldatu ingeruela esan zigutelako gehiagizela uh -huh. eta e, jendearekin hizketan mundu guztiak bazeukan oso altua zen potentzia uh -huh. ja berez ezakite txero zerakoan edo ja berez jarrita zerbelako oso potentzia altua, bai, horako bai. ezakibiz modu normal baterako beharrezkoa etzena oso ikoa da hori gainera eh? e, egin ganezaken metafora eta hemen e, goienerren egunero faktura piloga bat ditugu, eta jende, datu, jende piloa dator guregana, eta e, analogia eginez, esan genezaken, bagutako asko, joaten ari garela, hogia erostera sekulako autobus puzka batean. E, e, Kontrataturiko potentzia daukagula e, beharrekoaren e, gainetik. Zer da potentzia azkinean e, eta laburre azalduta kontrataturiko potentzia da aldiberean etxe batean erabilitzak egun e, tresna, tresnako purua. Eta ordaintzerakoan, ordaintzen duguna da, eskubide bat. Hau da, zure kasuan, iruberrogeita horrek esan nahi du, ba demagun aldiberean e, piztuta izan aldituzula, ba hogeita malau batzioko egun e, bombila, ez, kasuan etan. Horduan. Hori eh, ongi dago gutxi da eh, asko da, eh, bueno, eh, gure partetik gomendioa da, eh, azterketa hori egiteko unean, modo asko daude, eh, sena dut egin e, garaibaten egiten zen, ba, etxe hartu, haien potentzia nominalak geitu, e, pensatu pentsatu ia zenbakotsu mitzen ba, duen bakoitzak eta horren arabera egokitu, baina gaur egun badugu e, bueno, e, alde bat kontagailu digital berri hauen alde on bat da kontagailu hauek erregistratzen dituzela datu asko mm -hmm. eta hoien artean eh ba potentziari dagokiona eta termino honetan interesatzen zaiguna da eh puntu batek sreari eskatzen dion potentzia piko maksoa erregistrtzen dutela. Eh? ilabete bakoitzeko. Orduan e, bideo honetan oso erraza da norberak ba, kontagailuko e, datueren hoien konsulta egin eta begiratu mm hor -hmm. e, argiz jarriko digu. E, Lauko ha mas seido bosko potentzia dugu edo Hiukogeita bostekoa dugu kontrataturik baina aiba azkeneko hilabetetako, historikoa begiratuz, ikusten dut, ba, erabilera maksimua ez dela irura eldu. Beraz, badakit, inolako beldurri gabe, egindezak edala potentzia hori geitxi, eta honen ondorioz, e, fakturan aurreztu. E, Potentziaren atalari ere deitzen zaio, fakturaren termino fijoa, zer gati, ba, potentziak eskubide deno e, alde horretatik, badurako prezio bat, egun bako itzeko, prezio bako gratzen daigute, eta hori ikusten duzu zu, ba, zer multiplikatzen da zure kasuan, iruberro iru gehieta boz, bider hainbat ba, hain egun, hmm. hau lehen eh, eskatu izuran datu badare bai fakturazio aldia zergatik ogeita mabie egun dira zure kasuan, iruberro gaitaboz, bider ogeita mabie egun, bider hainbat e, eguneko prezioa, Amaika zure. Kasuan hori da, ba, demagun etxe guzia itxi eta kanadara bali mazua zila bete, hori izango litzateke zure etxean dagoen gastu minimoa, parte fijoa delako. Hori da modua, eh, potenziaren eh, ataldean aurrasteko. Eta iru koma berrogeita bost, hau, normala da, txikia da, uh -huh. handia? Bueno, azkenean, eh, behiratu bako uniko, etxe bakoitzean zemoldako ekipa mendua dagoen, hori da ba, kriterio importante bada, I'll ba eh, berogairu edo urbero sistema elektrikoa ez duen eh, etxe batean ba bueno holako eh, eh, kondizioak dituen etxeen 195ean moldatuko dira 345 bosteko potentzia batekin eh, eta haise. beste kontu bada ere bai ez bakarrik tresnak baizik eta eh, haien erabilera zein den zuke esango bazengira ba nik eh, bai otsigarregailua beste hau eta beste hau badut baina eske nere da ba, Deda egitean, diban Oztira larra txaldeta, mirra eta une hori hartzen dut <risa> eh, etxeko languzia, kaldi aldiberean egiteko eta aspiradora, aspiradora, aspiradora, eta plancha eta, bueno, hor, eh, esan dugunez eh, potenzia eh, eh, Aldi berean erabiltzeko aukera hori denez, hor ba, behiratu beharko genuenkenia eh, askiote dugun, edo ez zenud. Bada alderdi tekniko eh, tresnei daukiena eta beste ere bai eh, personala. Hori da, iknormalean egiten dutena da txandak banatu. Hora ditokatzen zailola lavabajilasi, lava gero lavadorari, gero eh, bazkaria mm -hmm. prestatu eta banan-banan. Eta maxe, agaz horik ez? Bai, gure amonek, badut, oraindik askok eh, tradizio edo edo ohitura on hori, eta da, ba, tresnak aldiberean ez diartzearen azergatik, garaibatean kontrataturiko potentziak disponilea txikia zen, eta berea lasaltatzen zigun eh, argiak, eta horregatik aurrezteko bide bezala hori dute eta, eta mm -hmm. ongi ongi dabiltza. E, Bestetik berdurra galdu behar diogu ere, bai, ez? Eh? Zihurrenik, hori eh, ere oso ikuspegi analogikoa da, baina etxe batean urtearen bueltan argia bi irualdeizioatea, hori gauz, munduko gauzarik e, normalena da. Eta hori edartatzen ez balima zaigu ziurrenik e, bada, seinale bat e, ba, beharrekoaren gainetik dugula e, kontrataturik, eta beharrekoaren gainetik ari garela e, pagatzen. Beraz, hori kontrolatu, haia zer potentzia dugu kontratatua eta zeitzu gure benetako beharra. Hori da. Hori potentziaari dagokin, e, eta bigarren aldu Lekoa, eh, fakturan ere aurrezteko eh, beste terminoa energiaren, nada. ikusten da ba, bueno, termino fijua zitzein dugu potentziak du prezio bat eguneko beraz, eh, potentzia eitxi berdin eh, aurreztu beste kontzeptua kobratzen zaiguna fakturan da energiaren terminoa eta hor bai, hariko ginekeke eh, eh, zer konsumitu dugun eh, potentzia da zer reintxufatu dezakegun eta energia da zer reintxufatu dugun eta zen bat denboraz eta eh, zein erabilera egin horrena. Hor, e, zein da unitatea energiaren atalean, zer kobratzen zaigu kilobatio ordua, K, W, zer da kilobatio ordua? Ba, bueno, imaginatu e, kilobatioko, kilobat bateko e, labe bat, eta labe horrek ordu batean zehar funtzionatzen e, gastatzen duen energiaren berdina, izango litzateke kilobatio ordu bat, e, dira, energia unitateak. E, nola horreztu atal honetan? Bueno, lehena la bea e, pizuta e, egon behar ez balimadua ez piztu eh geroz eta e, gutxiago kontsumitu hor e, etxebarruan ere nolako ekipamendua dugun eta semotakoa eh geroz eta e, gutxiago kontsumitzen duten etxe daude baita e, bonbilak eta eta antzekoak beraz efizientziaren aldetik ere molaketak egin al e, etxean Fakturari edo kontraktuari zuzenean e, dago kiona. Ze haukera dago kogu hemen. Ba, e, zuk, zure kasuan miratu dugu fakturan, e, eta hori ere interesatzen zaigu jakitea, e, ze motako tarifa dugun kontrataturik. Zure kasuan peaje de akceso, ez? Mm -hmm. Peaje de akceso informazioa faktura guzietan dago. Eta zurean zer jartzen du? 2.0 dh -a. Zer esan nahi du horrek? E, bueno, etxean, etxe batean kontratazioa giterakoan... E, Gehien gehienetan bi aukera dugu konsumitzaile bezala edo merkaturatzeile guztiek eskaintzen dituzten bi, bi tarifa mota dira. Bata, bi puntu zeroa da nola esateko arrunta edo normala deitzen altzaion ere bai, eh? Honetan, ba, egun osoan zehar konsumituriko energia berdin dugu izeko segietan edo arratxaldeko lauetan izan berdin kobratuko eh, digute. Honen aurrean eta alternativa bezala eta aurrezpena ere lortzeko balio e, aldiguna zein da eh orduaren arako diskriminaziotaifa 2.0 DHA deitzen dena. DH- hori da diskriminazio horaria eta zer gertatzen da hor? Ba, bi periodo ditugula e, egun bakoitzeko, ez? Eta goizez eta gauez e, energia De xente merkeagoa da, zeren kontra, zeren kontura, ba, ba, e, eguneko ordu zentraletan, e, guerditik aurrera ta, eta iluntzeraino, e, energia pixka garestiago e, pagatuz. Realidadean gero, eta guk ere faktura asko ikusten dugu zergatatzen da ba, Etxen euneko laragutama piko batean, e, e, nahi gabe, bueno, azkenean ez gara, Baina konsumo irizpietan gero ezain ez, ez beste, etxe askotan e, gutxi gora era, berdin banatzen da e, Merkeagoa den ordotegiko e, konsumoa eta garestiagoa dena, esan nahi dut e, Gehienoi, komenik kolitza guke, orduaren orako honetan egotea. E, aski da, gure konsumoren parte txiki bateuneko egita inguru e, egitea, periodo merke horretan ja, obekia goa e, azkeneko e, fakturazioan, obekia ateratzeko e, zera prezioan. Zure kasuan, ortsaudeia, e, beraz, eta baduzu gainera e, e, baliopolita ditutzu, zesan dut, bueno... E, baduzuko consumo de gente da konsumorena 1.50 baino gehiago egiten ari duzu eh periodo merkean eta hortik ba, konparazioan edo tarifa arruntean egongo bazina baino diru gutxiago gastatzen ari duzu eh uh -huh. fakturan. Bueno, sensu horretan beitzat eh bada avantaja hori, eh, uh produktegiak -huh. uh -huh. eta aukeratzeko kontua. Auja da e, faktura arnuntze baten azterkera. Eta honen aurrean zer da goienerrek eskaintzen diguna? Hau da, Iberflora utzita, pasatzen da naizkoien errera, zer ikusiko du nire fakturan? Bueno, eh fakturaren nolabik maketazioa eta bertan agertzen den informazioa eh, legez oso geharria dago, beraz informazio aldetik bai, bueno, guri esaten digute, gure fakturak eh errazago dira errazago dira beste batzuenak baino, baina hor, bueno, hitze ditugun bi, bi termino eh ere eh azkenean importante daena hemen eh goienerren mm, bezero izatetik pasatzen zarela bazkide izatera, ez? Hemen, bale, bai, bai bezeroa be0a baina bezero 0 e, bazkide. Orduan Noski, orain arte figatzen bali bazara prezio eta sezu gultzagin, e, prezioetan aldaerak merkaturatzaileen artean, ba, txiki xamarrak direla, hori e, bai esan dizu lên, eta alde horretatik goienerrera pasata, ba, bueno, diferentziak batxuta, batzutan batzutan bera, beste batzutan pizka gora, baina ez dira handiak. Bai, e, diferentziak e, dira, ba, e, olako, e, zera batean kontratua goienerrera ekartzerakoan ematen diogun, ba, ematen diogun aholkularitza, eh, Hau, e, jasota gero, ba norberak bere kontratua egokitzeko, ba tarte hori hartzen duenean. Ez da intereserako, eh? E, aski da 15 20 minutu hartzea egun batean, egun e, tonto batean eta aprobetsatu potentziaren e, atalean eta bai energiaren atalean azerketa txiki hori egin kontratua egokitu eta e, nolabait doitzeko nire konsumuari hortik e, bai eltzen da e, aurrez pengei eta zentzu horretan ba, bueno, jende asko galdetzen duena goienerra zer da gareztiago, merkeago, bueno horrek ez du bai beste inporta, erraliadea goienerrera etortzen den e, jende askok azkenean aurrezzen duela honi esker e, potentzia kontratatuaren eta hori berdin delituko litzateke Bai, bai, hor, bueno, normalean, eh, eh faktura bat, edo kontraktu bago jenerroak hartzerakoan beti bezera oren e, bazkidearen aukera da. Eh? E, bi termino horietan dagoen moduan e, pasa, e, kondizio beretan edo, edo aprobetxatzea, eh? hori aztertzeko, edo, e, sano, bueno, aldaketa oie guzia potentziaren terminoan eta gaur egun, bueno, hemen kudeatzen ditugu ere, bai, orduan, hori, e, bueno, izan daiteke ere, bai, e, ohitura sano bat, e, urtean behin, bi urtean behin, erre guri laguntza eskatzea, hori erre bisatzeko eta eta egokitu. Osunbi. Lehenan auşe izan da ikastarotrinkoa, ez? Fakturaintza ikastarotrinkoa ulertzeko zer ordaintzen ari garen eh argintarraren enpresio Eta azken galdera bat goien errera etorri askero jarriko zenuten niren abisu naungi isemeni berdrolakoi jartzeuti lintzeta CH ez dakiz ezergatik mil aldiz esan diet TX-reki zentela baina zutuz zuzentzen zuek bai ez 2000 bueno, zelukete Hemen mayoen engañan sindagizu guk hori e, zuzenduko genukela holakoak ikusten dira asko batzutan ere ba telefono bidez eta hori ere da e, marka bat ez edo guk ere defendatu ai, nahi duguna guk gertu gaude gertuko eta gertukoa gara eta telefono bidezko harreta ematen dugu e, baina hemen ere aurpegiak ikusialdi Dugu, Esaten dut, horrelako arazo haue, bueno, zurea zehatxe, baina beste batzuk ikusi dut, ba, labiano izan da, e, li bano jarri diotena, da beste alakoak, askotan izaten da, telefono bidez e, e, e, gindako kudeaketen ondoren, ba, horrelako gauza gaizki hartzen ditut. Et, e, Ba, Xabil, ezkerrik asko, hemen goienerren buleguan hartzeagatik eta azaltzeagatik horren ongi e, fakturaren sekretu guztiak. Ezkerrik asko eta horren gora arte. Bueno, ba, mi eskertzuri bizitagatik eta nahi duena, ba, eh? ba, Pasadagia gila, eh? informazio gehiagoren bila gure. gure